Demokrácia Részvénytársaság Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait Figyeljük együtt a részvényár áringadozását Tősde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során Erre is választ kapunk Ez a Demokrácia Részvénytársaság csütörtök délutáni késő délutáni adása annak érdekében, hogy minnyáján okoljunk a magyar politikai élet, illetve a globális történések tanulságaiból. Hadd köszöntsem mindjárt a stúdióban az én ellenpontomat, aki igyekezni fog a meglátásaimat, a maga nézeteivel kiegészíteni, sok esetben pedig cáfolni. Oh, yeah. Antal József 1932. április 8-án született Budapesten. Politikai pályafutása 1956-ban kezdődött, amikor részt vett a Független új újjászervezésében, a Keresztény Ifjúsági Szövetség megalapításában és szoros kapcsolatot tartott fenn a Petőfi pártal. Ez idő alatt a Nagy Imre kormány több miniszterével, mint Tildi Zoltánnal, Kovács Bélával, Bibó Istvánnal és Farkas Ferenccel állt kapcsolatban. 1956. november 4 és 1957. január eleje között részt vett az akkor folyó politikai tárgyalásokon a belpolitikai és külpolitikai vonatkozású tervezetek a memorandumok elkészítésében. Vagy ha az a kérdés, hogy miért esik szó Anta Józsefről, hát azért, mert most lenne 75 éves Antal József, konkrétan 8-án volt az ő 75 születésének 75 évfordulója, így pontos. Te hogyan emlékszel vissza Antal Józsefre? Hú. Nehéz kérdés, leginkább ami bennem van, az a pizsamás interjú. Tehát, feledi Péter? Ha, de, de az annyi, szerintem az annyira jól összesülíti az Antal jelenségnek legalábbis egy nagyon-nagyon jelentős részét, hogy. Azt nem csak feledi, de az ors ország sem feledi egyébként azt az interjút, az valóban olyan. Az nem, de olyan tényleg, volt. hogy így egyszerre volt benne ennek az embernek a jó szándéka, meg, meg az, a, az a roppant és... és Elvégeztetetlen feladat, amire vállalkozott. valószínűleg kicsit meg kicsit naí van. Másrészt meg a végtelen ügyefogyottsága, hogy ezt a médiát, ezt a közvéleményt, meg úgy általában a modern demokráciákhoz szervesen kapcsolódó, ugye nyilvánosságot kezelte, így. Így ez a, ez a kettő, ez így, így szörden kiöttak. Hát a, a TV az egy profit média személyiség egyébként, mint Anta József ez, ez derült ki akkor, nem. Jó, hát engem igazából az izgat, hogy, hogy vajon. Most már eltelt, hát mennyi? A 93-ban ugye ment el Antal József, azóta eltelt, most már 14 év igazából, így azt látom nagyjából, hogy, hogy Antal, aki egy kifejezetten markáns, kemény jobboldali figurának számított, mondjuk 92-ben ugye emlékszünk, Horthy újratemetés kapcsán mindenfajta Horti restaurációval vádolták meg, stb. Alapvetően ma már inkább a Hát baloldalnak egy hivatkozási, meg egy viszonyítási pont, semmint mondjuk a jobb oldalnak. Tehát oldal, Ant Anta oldal, József. Ő, őt, őt, őt, őt egy ilyen gyalázatos színikus és a privatizáció, a rabló privatizációt elősegítő kvázi ügynöknek, most már hajlamosak tekinteni. Merkel, mert már nagyon érdekes e tekintetben, mert Orbán az azt én nem hallottam negatívan megnyilvánulni Anta József. -lör. Tehát hogy Orbán az, az a létező legnagyobb tisztelettel meg még együttérzéssel beszél róla. Bár életében is ezt tette volna. É, igazából azért furcsa ez persze, mert hát ő, ő volt az, aki a lehető legkeményebb debatőr volt a parlamentben, Antal József felszemben, ugye ő volt az, aki kimondta azt a... Ma már különben a böszmességek meg az elkúrás után nem, nem durva uh, tartalma mondat, de, de akkoriban hát az emberek úgy ahhoz voltak szocializálódva, hogy Bányász a... Bányászrezsőhöz. Bányászrezső jelenti a, a magyar közbeszéd alfáját és omegáját, és ehhez képest meg kiállt egy figura, aki... Belenézett a kormányfőnek, a hatalomnak, az aktuális hatalomnak a szemébe, és három évvel azelőtt még, még Grósz Károlynak hívták ugye ezt az embert, és múltkor is meggondolta valaki, hogy a munkahelyén, vagy bármilyen szűk nyilvánosság előtt is bírálja, és utána ő kiállt, és, és Grósz Károly mint lehet ezt mondani talán minket ebben a helyzetben, azt mondja, hogy, hogy ez a kormány hazudik, maga hazudik. És, és, és, és ez... Ezt mondta, hogyha én jól emlékszem, kifejezetten a külügyminiszternek mondta ez a... Ez a, a, a, a Uh, Jugoszláv, Jugoszláviában zajló polgárháborúba exportáltunk fegyvereket, és akkor az, az letagadta jeszensz ki, hogy az nem úgy van, hol de hogy nem úgy volt. És ezzel kapcsolatban hangzott el ez a kifejezés. De mindenképpen erős volt úgy, a viszéről. Hát, ott, ott volt Antal is a parlamentben. Tehát, hogy azért ez szerintem... Ez, ezután meg értelemszerűen hát szinte folyamatosan a magyarországi közbeszéd ma már, hogy emlékszik vissza erre a hazudozásra, hát ezek a legszolidabb fordulatok. Tehát utána, -utána jött egy Tordján József, aki felújulta, jött egy, felúírta, dolgozat, jött egy dolgozat és aztán hát legvégül, mint ahogy a tézis és antitézis megteremti a szintézist, megjelent Gyurcsány Ferenc, az aki, azért, beszél, aki, aki, aki a aztán mindent össze... Azért, azért, azért folytassuk az emlékezést az mondta a Politikai tevékenysége miatt mind a szovjet, mind a magyar rendőri szervek kihallgatták, állásából felfüggesztették, a tanári pályától eltiltották, és publikációs tilalom alá helyezték. 1963-tól kezdve újra publikálhatott, ezt követően kb. 350 könyver tanulmánya, cikke jelent meg. 1967-től az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztője volt, 1972-től pedig a Magyar Orvostörténelmi Társaság főtitkára, majd elnöke. Az MTA több Bizottságának és albizottságának tagja, illetve elnöke volt. 1989-ben már az MDF tagjaként kiemelkedő szerepet játszott az ellenzéki kerekasztal tevékenységében és a háromoldalú egyeztető tárgyalásokon. 1989. október 21-én az MDF elnökévé választották. Az 1990. évi országgyűlési választásokon pártja Budapesti listájának vezetőjeként került a parlamentbe. 1990. május 3-án kijelölt miniszterelnök lett, majd 1990. május 23-át 1993. december 12-én bekövetkezett haláláig a magyar köztársaság miniszterelnöke volt. Elhangzik ö, több helyütt, és én filmbe is eljutott az a feltételezés, miszerint szerint Antal nem halt volna meg 1993-ban, akkor 1998-ban ő válthatta volna le a, a, a Hongyul által vezetett kormányt nem Orbán Viktor, és akkor Orbán Viktor lett volna az ő minisztere, kvázi, tehát hogy ez egy, egészen másképpen alakult volna minden. Ezt, ezt a feltételezést, ezt az én számomra azért viszonylag nehéz elképzelni, mert, mert nem volt korszerű. Nem volt, nem volt korszerű médiapolitikus, mint pedig Orbánról hát nagyon is el, el lehet mondani, hogy az. És, és igazából igazából az egész, az egész tevékenysége azért is, már mint Antalnak, azért is kerül különböző megítélés alá, mert egyrészt a gazdasághoz nem nyúlt hozzá. És gyakorlatilag mintegy siet tette annak a annak a összeomlásnak a bekövetkezését, amitől később Bokros Lajos mentette meg az országot kvázi. Tehát, hogy a az a bizonyos bokros csomag, amiről egyébként most már érdekes módon a magyar médiában mindenhol méltatólag szólnak. Tehát a baloldali médiában. Hát ez nem így van konkrétan, ha magyar nemzet hasábjaid is példaként citálják a bokros csomagot, és bokros Lajost mindig megkérdezik. Hát azért, mert most éppen bírálja a reformokat bokros, ezért aztán a magyar nemzet rendszeresen megkérdezi bokros Lajost, hogy hogy... de de azért, hogy a, a szélső liberális álláspontot is prezentálja hogy a dolvesoknak. Hát, euh, hogy még az is bírálja. Igen, jó, azért a, bo jó, a bokros csomag az azért nem hivatkozási alap. Azért pillanatnyilag <gül> senkinek legfeljebb azt mondják, hogy még a bokros csomag sem volt olyan durva, mint a mostani. Tehát, hogy azért igen, ezek azért nem dicsérő szavak. Sok kelet-európai költségvetést konszolidált bokros Lajos, nem csak a magyar, de egyebeket is, ami, ami, ami érdekes az az, hogy igazából hogy, törvényalkotói, törvényalkotói tevékenysége Antalnak az nagyon-nagyon jel, nagyon jelentős volt, de, de, a, de a közgazdasági intézkedései az, azok gyakorlatilag, hát így nem is voltak. De, mert még a bokrosra kitérve azért, hát jó különben én, én a bokrost egy. Tehát, én azt sajnálom a, a bokros jelenségben, hogy igazából a bokros csomagnak körülbelül a harmada ment át. Az a harmada ment át, amelyik a társadalmat érintette, és, nem, és az a két harmad, ami a nagy ellátási rendszereket, vagy a bürokráciát érintette volna, azok, azok nem mentek át. Részben azért, mert, mert a bürokrácia az védte a maga pozícióit. Részben meg az Alkotmánybíróság mondott, egy csomó féle elképzelésre nem, edd, de És az, hogy önmagában hogy sok országot konszor meg sok ország költségvetését konszolidálta. Tehát költségvetés konszolidálni a világ legegyszerűbb dolga. Tehát, hogy az, az nem egy művészet úgy művészet konszolidálni egy költségvetést, hogy hogy e közben társadalmi osztályok, vagy társadalmi csoportok azok ne kerüljenek a tönkszélére, ne essen vissza az életminőségük 10-15, vagy a keresetük, vagy a reálbérük, vagy másuk 10-15 kal Tehát az az, az igazán komoly dolog, mert hogyha nekem idehoznák holnap a Magyar Köztársaság főkönyveit, én, én is ki tudnék találni, mondjuk négy-öt olyan kiadást, amire, mint amit csinál a mostani kormány, tehát mondjuk a Puma is nagyjából szerintem így gondolkodhat, mint én, már biztos, hogy lényegesen felkészültek, hogy így azt mondja, hogy nincs erre szükség, nincs erre szükség, nincs erre szükség, itt megporsporulunk 100, 150, 400, 500, 600 milliárdot, és akkor így rendbe van rakva az ország költségvetése. Tehát így lehet ilyen nagyon drasztikus és nagyon primitív eszközökkel is rendbe rakni egy egy ország költségvetését, mondjuk valószínűleg a mai helyzet, amiben ez az ország került a, a megyesi csomag után, valószínűleg megkívánta, hogy ilyen típusú döntéshozatali sorozat legyen, de, de önmagában az még semmit nem mond el valakiről, hogy olyan nagyon sok költségvetés konszolidált. A kérdés az, hogyha olyan nagyon sikeres lett volna, például ugye Lengyelországban dolgozott, akkor vajon miért nem dolgozik még mindig ott. Hát miért, miért, miért van az, hogy magyar nem, nem, nem, nem, meg, nem... Magyarországon miért nem dolgozik még mindig? Magyarországon Az ő kirugásával lehetett demonstrálni azt, hogy vége a megszorításoknak. Bokros távozott, bokros lelépett. Bokros lelépett. Hondyula, de hondyula, hondyula több szavazatot akart szerezni a következő választáson, mint az előzőn. Ehhez bokros ki kellett rúgnia. Látványos, nagy-nagy-nagy látványos rugással kellett kipenderíteni a kormányból nyilván, nem? Az, nézled, azért vannak olyan, olyan Miniszterek, akik úgy sikerült gazdaságot stabilizálniuk, hogy a hogy e közben meg a népszerűségük is megmaradt. Tehát, hogy sikerült társadalmi támogatottságot is felsorakoztatni a maguk reformjai megtörekvései mögé. Tehát ugye lehet német kancellára is rámutatni, aki pénzügyminiszterből lett kancellár, mert... mert, mert egész egyszerűen azt mondták az emberek, hogy itt tök jól végezte a dolgát, minden rendben van, tehát ö, ö, legyen akkor akár próbáljuk ki, mint kancellár. Miniszterelnöksége alatt és aktív közreműködésével szűn meg a Volt Szocialista Országok Katonai és Gazdasági Szervezete, a Varsói Szerződés és a KGST. 1991-ben és ebben az évben nyerte vissza a szuverenitását Magyarország azzal, hogy az utolsó szovjet csapatok is elhagyták az ország területét. Nekem, még különben az Zontalal kapcsolatban az jut eszembe, hogy már mint az ő részt vett ugye a kerekasztaltárgyalásokon ő vezette az MDF-et, hogy most láttam az Eko televízióban, talán egy héttel ezelőtt körülbelül, volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol Csurka István, Für Lajos és a bíró az MDF-nek az első elnöke beszélgetett a Zontal jelenségről, és hát hihetetlenül kritikusak voltak, de nagyon-nagyon keményen kritikusak Antallal szembe. Tehát, hogy ő küldött ember volt, tehát, hogy csúk hát elmondta, el, elmondta a szokásos dolgot, hogy ő kiment Amerikába, és, és ott megkapta a pecsét, tehát, hogy ő lehet, de akkor ezt vállalnia kell. Aztán ez ellen úgy különösebben senki nem tiltakozott, tehát, tehát Fűr Lajos is megerősítette nagyjából ezeket a... Kifejezetten a... Antall antal embere volt Fűr Nagyjából az derült ki, hogy ez abszolút nem igaz. Tehát, hogy, hogy Für Lajos az, az kvázi nagyobb ember volt az MDF-ben, én is így emlékeztem, de hogy, hogy azt mesélte a bíró, hogy a, hogy a Ugye, amikor én is emlékeztem, hogy a köztársasági elnök nép általi választása kapcsán, akkor ugye az merült fel, hogy a Für lesz az MDF-nek a jelöltje. Tehát a Für az MDF-en belüli népszerűsége meg támogatottság az lényegesen nagyobb volt, mint antalé csak, csak a Für állítólag azt mondta a bíró, hogy úgy alakult ez a dolog, hogy amikor leültek ugye erre a kerekasztal tárgyalásra egyezkedni a volt állampárttal, akkor a bíró, mint MDF elnök, azt mondta, hogy ebben nem részt, mert hát ő egy kommunista pártag volt, és ezért aztán ment a Fűr Lajos, meg nem tudom én ki, még két ember a tárgyaló delegációba. Viszont a Fűr Lajos egy, én, egy hét után felhívta a, a bírót, hogy, hogy vele ezt ne csinálják, őnek ehhez nincsen gyomra, ez ilyen kudozáshoz, ő, ő nem vállalja, hogy küldjenek valaki más, és akkor így lett az Antal. Nagyon uh -huh. érdekes történet volt, és te hajlamos vagy elhinni azt, hogy bárhonnan is küldték Antalt? A csurkának ezt az agyrémét? Nem, nem. Küldték, de honnan a világbanktól? Vagy a, honnan a, a Párizs, New York, Tel Aviv tengely küldte? Vagy kik küldték Antalt? Jó, igazából szerintem most ezek, ezek ilyen nagyon régi kijelentések, tehát hogy az összes elméletek azok, amióta a rendszerváltás megtörtént, azok folyamatosan velünk élnek, és, és mint olyan Anta József személyesen musztázt meg. Az az érdekes, hogy, a, hogy az ECO TV az most már tényleg teljesen felzárkózott a Hír TV mellé. Tehát főleg nem mellé. Tehát a most Hír jó, igen, sokkal keményebb. Tehát kellett volna elképesztő, elképesztő, hát a pörzsölő valami Én nem láttam pörzsölőt, az újjársölőt. Hát olyan, mint a napkelte, úgy képzeld el. Hát, pont olyan. De az hétvégi napkelte, tehát az ilyen verebes, istvános, kelte. napkelte. Hát, Aha. Ha azt képzeld el. Nagyon bensőséges, nagyon-nagyon meleg, közvetlen, nagyon emberi, és hát, hát a vendégek azok hát a, tényleg úgy, lett, úgy vannak kiválogatva, tehát tényleg így a nagyítóval lettek a politikai spedigrég az meg lett vizsgálva minden, minden, minden egyes esetben. És sehol sem láttak baloldali elhajlást. Hát én nem, én nem fedeztem fel ilyesmit, nehéz is lenne. 2007. április 11-én Gyurcsány Ferenc miniszterelnök részt vett és koszorút helyezett el Antall József miniszterelnök születésének 75. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen a Fiumei Jóti sírkertben. Hmm. Na hát igen, erről beszéltünk. Erről öröm. beszéltünk, de hát, de hát Gyurcsány hálás is lehet Antalnak. hát Antal miniszterelnöksége idején szerezte a vagyonát. Hát, a, az, a, az a fajta privatizáció, ami Antal József miniszterelnöksége idején zajlott, alapozta meg a Gyurcsány vagyont. Hogyha jól... Én nem is gondoltam, de tényleg. De, de az a kis koszorú, hát, hát a minimum, jó, hát. abból a pénzből, hát valamit legalább visszaszolgáltat, érted, egy koszorúnyit. Tényleg ez ilyetetlen. Én vele se gondoltam, hogy emberek úgy emlékezhetnek vissza arra a négy évre, hogy az, az volt tényleg az igazán, az igazán nagyszerű időszak, amikor rendesen lehetett bizniszelni, amikor lehetett csinálni pénzt, amikor nem, nem, nem, nem voltak problémák, hanem, hanem tényleg rendesen... Akár százmilliót tudtál csinálni egyik napról a másikra. Én tényleg nem gondoltam bele, de hát van, van egy csomó ember, aki ezt így élte meg, azt az korszakot, Persze És többek között gyógyságyakutálás. De, de, de mindenki élte meg úgy, hogy demokratikus karta járt, hogy a tégy a gyűlölet ellen, meg én nem tudom én ilyen gyertyát gyújts, mécsest gyújts, meg én emlékszel azokra? Aki ugye kancelláriam második számú ember a kormányba. hát az is államtitkári pozícióban volt az kormányban. Milyen érdekes? Tehát az slás az, az most nem, ez nem összes össze, nem, ez nem, ez nem elmélet, tehát itt, nem kell, itt nem kell összefüggéseket vizionálni, De nagyon látványos, tehát az, aki államtitkár volt akkor az miniszter most. tehát aki az antalkormány államtitkára volt, az most Gyurcsány Ferenc jobb keze gyakorlatilag, tehát a második ember. Tehát a jó miniszter. Ez nem lehet véletlen. És hogyha jól tudom, akkor annak idején az Antalkormánynak kormánynak a privatizációért felelős főembere, az pont Szilvási volt. Tehát pont Szilvásin keresztül csorgatták ki az állami vagyont Gyurcsánynak. És hát Gyurcsány nem van, mondj ilyenekkel. Tehát a legjobb, legjobb kezekből remízták. Tehát nem véletlen, hogy honorálja is az ország, és most újra a miniszter lehet, már. Az, az egy sikertősélet volt, legalábbis gyurcsánynak. Teljesen jogos egyébként az akoszorú. Annál azért szerintem talán még több is járna, nem? Nem hálátlan kicsit? Jó, én el tudom képzeli, hogy valóttal egy kis Antall József volt ezek után, hát, tehát gyurcsány tényleg... Igazából nem az, hogy sokat köszönhet Anta Józsefnek, igazából mindent Anta Józsefnek köszönhet. Tehát ő, ő tényleg Antal József közpönyegéből bújt elő, ebben a paradigmában, amiről most beszélgetünk erről. A nős Fodor Gábornak barátnője van. A feleségétől külön élő vállófélben lévő szabad demokrata politikus információink szerint egy fényképész hölgy oldalán keresi a boldogságot, a liberális tisztújításon már együtt jelentek meg. Bár nyilvános rendezvényekre, hónapok óta közösen járnak mégsem kívánja a közvéleménye létárni, új kapcsolatát Fodor. Közeli munkatársai szerint a liberális politikus és barátnője Judit meglehetősen diszkréten kezelik közös életüket, szemben például az újonnan megválasztott pártelnökkel, Kóka, Jánossal. Kóka még egy kereskedelmi csatorna esti sójában mesélt arról, hogy szerelmes az egykor beosztottjaként dolgozó Sandroha Kamillában. De ugyanakkor ebben a tévéműsorban mutatta be a nyilvánosságnak új barátnőjét, menyasszonyát Cilit, Rogán Antal, ötödik kereti polgármester. Fodor Gábor nem kíván nyilatkozni a barátnőjével kapcsolatban, de úgy tudjuk, évekkel ezelőtt ismerkedtek meg egymással. Egy közös ismerős hozta össze őket, miután Fodor különvált feleség a szörgyűség ez a hír, komolyan. A fenét érdekel az, hogy Fodornak kimutatta be Judit asszonyt, vagy Juditot, meg, meg egyáltalán, tehát hogy amennyiben érdekes ez a hír, meg amennyiben foglalkozni kell vele, hogy fel kell mutatni, hogy Rogán és Kóka stílusa és politikai habitusa mellett létezik egy, egy sokkal konszolidáltabb, egy sokkal, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy fogalmazza Cibil. meg az ember? Civil? C, civilizáltabb? Mondjuk az, hogy civilizáltabb viselkedésforma, ami... emberibb. Vagy emberibb, ami, ami az, a magánéletet annak tekinti, ami, ami, ami az a magánszféra részének, amihez senkinek semmi köze, se egy rádióműsorban, nincs, nincs okunk, nincs jogunk arról beszélni, hogy mikor, hogyan ismerkedett meg Fodor Gábor az ő barátnőjével, hogy mit csinálnak, hogy vannak, jól vannak, mert semmi közünk hozzá. Ez Fodor Gábornak a magányugye. Különben ugyanígy lenne Kókával és ugyanígy lenne Rogánnal, de mi ugye ebbe a két esetben elég erősen beleszálltunk a két említett politikusba, de hát ők ezt, ezt a történetet... minket, ugye? Ezt a történetet ők kivitték a, a közélet színpadára, csak most nehogy elkövesse a sajtó, de hát úgyis el fogja követni, mert, mert a, ilyen a sajtonok a természet, hogy azt gondolják, hogy azért, mert van két magam mutogató, hataloméhes figura, mint Rogán és, és Kóka, akiknek semmi nem szent. Tehát a család ugyanannyira nem szent, mint, mint semmi más, azért, hogy ők a népszerűség listán két-három ponttal előrévékenek, ezért aztán kiadja a sajtó, vagy feloldja a sajtó a vadászati tilalmat a politikusoknak a magánéletére, meg a családjára. Ezt nem lehet, tehát, hogy... A család, most érted, a saját családja nem szent, az hagyján. De legalább az én gyomrom tartalma legyen szent a számára, és hagyja meg azt ott, ahol van, és ne, ne erőszakolja ki belőlem, ha szabad kérni. Ez nem ijesztő különben az a világ és, és az a bepolitika vagy az a választás, ahol az alapján fogunk szavazni a politikusra meg, meg arra, hogy kiképviseljen bennünket, ki legyen miniszter vagy miniszterelnök, hogy, hogy egy argentin vagy me mexikói szappanopera szintjét ellenérő produkció alapján, ki az, aki szimpatikusabb nekünk? Alejandro vagy, vagy a Puma? És, és, és a Puma az mi, mi, hát neki is vannak gyengességei, de azért hogy szereti az ő feleségét, vagy a kedvesét, és me mennyi kint kellett kiállni, amíg összejött vele, és most, és akkor igen, és akkor szavazzunk oda mellé, akkor legyen tényleg egy óriási nagy valóságsú ez a magyar demokrácia, üresítsük ki mindenfajta értelemtől, tehát, hogy üldözzük a rációt, üldözzük az értékeket, mindent, ami, aminek, amiről valójában szólnia kéne ennek a dolognak. És helyette legyen ott a mexikói szappanopera, és olyan középszerű, szutyok szarszínészekkel, mint Kóka vagy Rogán. Na ez, ez lesz a magyar belpolitikai jövője, vagy nem? Jelene? Hát még azért talán nem a jelene, bár mert mondjuk a gyurcsány is nagy erőket kő, mozgósít az, a... az, ő, az ő tánca. Például? Hát az ő tánca, megmentett egy kislányt, futásköző megtalált egy kislányt, aztán megmentette. Tehát, hogy, hogy igazából már, már, már a gyurcsány, gyurcsány túllépte szerintem azokat a kereteket, amiket, amiket nem szabadna túllépnie azért egy, egy politikusnak vagy egy miniszterelnöknek. Mert, de, miért, mert de miért is, amikor, de miért is, amikor a, a karácsony közelettével a napkeltestábja meglátogatja, Orbán Viktor és családját, valamint Gyurcsány Ferencet és családját, akik így egy, egy darab ö, nagy objektívvel befogja az egész családot, ami hát ö, Orbán esetében nagyobb dolog, mert hogy vannak vagy heten, vagy nem töhányon, és akkor mindenki ott együtt ott egymáshoz kuporodnak, és akkor beszélgetnek arról, hogy hogy szokott lenni vasárnaponként, amikor elcsendesedik a politika, együtt a család. Akkor felvetődik -e az asztalnál, a terített asztalnál az, hogy most a, mit nyilatkozott, kicsoda, mit mondott a apura. Akkor megkérdezni azt, hogy hát, hát mit főzött, mit, mit szeretnek a fiúk, meg ilyenek, érted? Tehát, hogy ez nem ugyanaz? Ez nem hasonló? És akkor Lakadté meglátogatja Orbánt, Verebes István meglátogatja Gyurcsányt, és, és, és a, ami az egész a, a politikus is ember benyomását kívánja kelteni, ami a bulvárt hívja segítségül, illetve a bulvár szemléletet hívja segítségül, annak érdekében, hogy lenyomjanak a torkunkon valamit, ami, ami nem ehető. Tehát pusztán csak azzal, azáltal, az érzett által, hogy hát ő is csak olyan, mint te, végzi a dolgát, megvannak a maga kis idegességei, ugyanúgy aggódik a gyerekéért, szorongás, a hétköznapok frusztrációja őt is gyötri, a feleségével semmi egy mindig minden rendben, de azért szeretik egymást, hogy magadra ismeri ő benne, és ezért aztán ne tud úgy utálni őt, ahogy megérdemli. Érde van? Hát a bulvármocsokságát azt tényleg csak a politikai bulvár tudta meghaladni, és, és számomra az egy végtelen lijesztő helyzet, hogy így bele gondolok abba, hogy Bárki biztosítási ügynök lennék, és felkeresnék 120 szabadon választott, véletlenszerűen választott magyar állampolgárt, és azt mondanám nekik, hogy itt vagyok én, mint biztosítási ügynök, de egy csomó más tök jó ajánlatom van. Szeretném, hogyha nem bíznák a pénzüket, a házukat, meg a vagyonukat, és, és én el tudom mondani ezért cserébe, hogy... hogy Megszabadultam egy halálos betegségtől, volt, volt egy nő, akit nagyon szerettem, és, és aki elhagyott egy másik férfiért, de utána azóta újra találkoztam egy másik nővel, akit most legalább annyira szeretek, és, és talán gyermekünk is fog születni ebből a csodálatos kapcsolatból, és utána az emberek rám bíznák a pénzüket. Egész egyszerűen ez elképzelhetetlen. Nem, nem tudom elhinni, hogy, hogy 120 emberből akár hármat is találnék, akit ilyen szöveggel meg lehetne, Győzni. Viszont amikor arról van szó, hogy, egy, hogy nem a saját vagyonunkat, hanem mindannyiunk vagyonát, mindannyiunk életét rábízzuk emberekre, akkor ezek az érvek, ezek működni tudnak, és, és igazából két dolog is lelepleződik. Egyrészt az, hogy mit gondolnak ezek a politikusok a magyar társadalomról, amikor ők arra hivatkoznak, hogy társadalmi vita kell, hogy teljesen, értelmesen kell beszélni az emberekkel, be kell őket vonni a döntéshozatalba. Igazából szarnak ők az emberekre, meg a társadalmi vitára tudják, hogy elég nekik néhány ilyen típusú Néhány, holbár, néhány fotó a sajommal, amikor éppen gyűrűt húzok az ujjára. Igen, másrésztről megleleprezi azt is, hogy hogy milyenek az emberek. Tehát, hogy azért a, ne csak a politikusokat hibáztassuk, mert ez a jelenség azért nem, nem csak Magyarországon ismert, hanem ismert a... a kvázi fejlett nyugati demokráciák majd mindegyikével, hogy egész egyszerűen az emberek azok, azok, azok olyan módon lettek intellektuálisan lusták, vagy egész egyszerűen csak, csak cinikusak és kiábrándultak a politikából, a demokráciából, a közvetlen döntéshozatalból, hogy, hogy Inkább szemlélik úgy az egészet, mint, mint egy mexikói szappanoperát, sem mint, úgy, mint, mint valamit, amihez nekik közük van, és ami róluk szól. Róluk kéne, hogy elsősorban szóljon, hanem ők úgy gondolják, hát hogy az a ről főszereplőkről ről szól. Igen, elidegeníti a te életettől, a te ezeknek a politikusoknak a tevékenységét. Ők, a, ők az istenített szárok. Ők Hollywood álomvilágában csillognak ott nem? Épp a pénzed van náluk. És jó lenne, ha belenéznél a belső zsebébe. Tehát hogy jössz te ahhoz, hogy Antonio Banderasnak a belső zsebében turkálj? Nem. Nem Antonio Banderas csak nagyon olyannak tűnik, mert ugyanabból a szögből, ugyanolyan fotós technikával fényképezik. nem ugyanállal... már hogy tűnne Antonio Banderasnak egy rogán vagy egy kóka? Ez hát, ezek olyan messze vannak, tehát hogy az, az a jó, baj, hogy... Az, az Antonio hogy le... Banderas? Friderikus Sándor személyes jó barátja. Direkt egy ilyen figurát választottam, jó, nem, egy, nem, nem egy Johnny Deppet választottam, vagy egy Al Pacino-t, most már neked az Antonio Banderás se jó? Az is sok, az is sok. Tehát, hogy Rugánhoz és Kókához, Antonio Banderas, az mondjuk Antonio Banderashoz képest uh, Robert Beníró. Tehát, hogy, hogy itt, itt azért klasszis különbségek vannak. Tehát, hogy ezek a figurák azért akár is... Jó, Antonio Banderas nem, nem feltétlenül egy színészfejedelem, de mégis egy olyan karizmatikus férfi, akibe. A világon sok tízmillió nő szerelmás, aki el tudja adni a filmjeit a piacon, a piacon el tudja adni a filmeit milliókért, és ne, nem, nem olyan figura, mint akár rogán, akár Ulog, abból tudtak pénzt csinálni, hogy az állammal valahogy mucsiztak meg, bizniszeltek. Az egyik ugye végig a Fidesz pihe ölében evezgetett, amíg valahogy a vidéki gyermekből, aki csak egy szegé... akinek csak egy szerint is albérletre futotta, még néhány évvel ezelőttig most már ötödik kerületi polgármester lett, aki úgy beszél az ötödik kerületről, hogy a oda... Például nekem aki Budapesti vagyok, 30 éve úgy beszél oda, hogy én viselkedjek úgy, mintha vendégségbe mennék. Tehát, hogy nem, nem is tudom, hogy ennek a sárgónak mekkora ö, ö, szerepzavara van. Nem szerepzavara van, szerintem egy reggel, amikor így szermés, is, ott, ott találta az 5. és ott állt az ötödik kerületet. csak azt Igen. mondta, hogy hát ez hát van, akkor a Kóka, ugye, aki szintén arról beszél, hogy jaj, az állam az rossz, jó mondjuk ő személyesen tapasztalta, hogy mennyire rossz gazda az állam, mert, mert ő volt az, aki folyamatosan az állammal bizniszált, és, és ugye ez, ezek, ezen idő alatt sikerült felhalmozni a hatalmas vagyont. És akkor ezek az embereket António Banderászhoz hasonlítjuk. Igazából, hogyha ezek a, Nem hogy mi nem tudnánk a nevüket, de szerintem mégismerdély őket, de szerintem a legutolsó produkció közvetítő irodájában is így emlékeznének, hogy jó, az a két szerencsétlen, ezek színészek akarnak lenni, de olyan szinten alkalmatlanok. Kellemetlen, nagyon erőszakos két figura, tehát azt, az, az, az így megmaradna bennük, hogy, hogy mindig ott vannak, meg mindig nyomulnak, de, de, de, de így nem kellenek. Hát fogják fel, hogy nem, nem lehet nem lehet őket eladni. Normális piaci viszonyok között. Magyarországon értékes és nagyon-nagyon vigyelt. Nagyon... Mi bajotok van a zsebemmel? kérdezi Antónió. Egy ilyen és ehhez hasonló híreket hallani. B. József elvesztette munkahelyét. Lakását elhakili barátnője minden nap meglátogatja az aluljáróban. Mindketten egy ágyról álmodnak. Ha Belgrád a jövőben is ragaszkodhat, azt felvetheti a vajdaság jövőjének kérdését, jelentette ki egy belgrádi tanácskozáson András Szobel, belgrádi német nagykövet. Szobel szerint Belgrád makacskodása destabilizálhatja Szerbiát, és akkor Magyarország esetleg igényelheti, hogy kapja vissza a vajdaságot. Bár a nagykövet a tanácskozás után finomított nyilatkozatán a szerb kormány csütörtök napirendre vette a -e témát, szobel szerint amit mondott, az nem fenyegetés, hanem helyzetelemzés volt csupán. Zuber egyébként nem volt tekintettel a szerbek érzékenységére. A konferencián hazugnak nevezte azt az állítást, hogy koszovó ősidők óta az ország része, hiszen a tartomány 1389 után csak 1912-ben lett újra Szerbia része. Szóber szerint szerbek és az albánok között sosem jön létre megegyezés, ezért Belgrád ragaszkodása ahhoz, hogy folytassák korábbi Márti Átisári felügyelete mellett megtartott tárgyalásaikat csupán a döntés elodázása. Az ENSZ fő által Koszovónak javasolt felügyelt függetlenség nem jó, de az összes rossz közül a legjobb megoldás, mondta. Hát eddig tudtuk, hogy van két destabilizáló tényező a Balkánon, ugye a szerbek meg az albánok, most megismertük a harmadiknak a nevét ezt Mert Németekkel az utóbbi időben valahogy nagyon nem jön kirekünk a lépés de lehet, hogy már a Berni döntő óta vagy, vagy lehet, hogy már sokkal régebben óta nem jön kirekünk a hát, lépés Hát Német megszállása óta nem hát, jön ki olyan, mert meg a, a, a, de, de, de, de hát nem olyan régen szemetet hoztak az országba utána mérgezett hús jelent meg, most meg ez a figura, így az, az, az arra bújtogatja a szerbeket, hogy hogy kvázi itt lehet, hogy határmódosítás lesz, érdemes odafigyelni a magyarokra, tehát nem még néhányat jól megverni. Nem, nem, nem normális, de, de most komolyan is ezekre az, ezek a diplomaták, tehát amikor én kókát és szidom, akkor ilyenkor el, elszégyellem magam, mert, mert lehetséges, hogy, hogy egész egyszerűen csak teljesen irreálisak az elvárásaim, tehát hogy én élek egy, egy hülye naív állomvilágban, ahol bizonyos mennyiségű tisztességet, meg bizonyos szintű szakértelmet az ember azt gondolja, hogy elvárhat felelős pozícióban dolgozó emberektől. Mert mi az, hogy itt hülyeséget pofázunk a rádióban, az szerintem az egy olyan dolog, hogy belefér, nincs igazából indulhatnak háborúk, nem omolhatnak össze gazdaságok. kuka rugán és ez a Herthuber, ez ezek viszont ilyen látható módon teljesen alkalmatlan figurák. Mert különben a rogán nem, a, és a rogánt kiveszem, mert a, mert, a, mert a rogán az még annyiban rosszabb, hogy még tehetséges is. <gül> és úgy van benne ez a végtelen gátlástalanság. Szörnyű, szörnyű, hogy ez a, az általános vélemény, hogy a rogán tehetséges és így azt így mindenki így visszhangozza szeretném tudni, hogy ez mit jelent hogy mitől olyan tehetséges a rogán hogy ez miben nyilvánul nem látszik Le a figurából, miben? hogy értelmes, hogy van benne craft, hogy, tehát, hogy, hogy én, én amikor például látom fogalmazni a kókát, így azt látom, hogy de ne a kókához hasonlítsuk, de... már könyörgöm hát a kókához azt hasonlítsuk akinek fel kell mérni, hogy van-e fogyatékossága vagy nincs, érted? Ne, azt, hogy most te... ne a tehetséges politikus fokmérője legyen az, hogy a kókával szemben kiáll egy össze hát attól még lehet debil, lehet imbecilis. is. Lehet, az de az nem a az szóval az világos, szóval. világos, lehet, nem, nem nagyon tudok. Visszatérve Herzog belesetére, meg erre az egész dologra, azért. Uh, uh, Hát mindenféleképpen azért nagyon elgondolkodtató, hogy most már eltelt azért jó tíz év a háború óta, és igazából még mindig ilyen szinten zsigeriek a konfliktusok. Tehát, hogy amikor így tanultuk az általános iskolába, hogy Balkán a Európa puskaporos hordója, az ember így azt gondolta, már... Tito Marshall uralkodása idején, hogy már hát ennek, ennek vége. Utána ugye lezárult a háború, létrejöttek viszonylag kvázi stabil demokráciák, mint korvátország az kevésbé stabil, de mondjuk Szlovénia meg, meg úgy rendezőni látszott a helyzet és az ember azt gondolta, hogy na jó, de akkor most már most már rendben lesz minden, és aztán egyszer csak így derültékből villámcsapásként így belehasít az emberbe ilyen ordinári hülyesség, mint amit a jó Szóbel között. No én ezt nem értem egyáltalán ezt a kijelentést, Tehát ez az András Szóbel ez magát ilyen Clemenceónak érzi? Aki majd újra felosztja Európát? Vagy ő hogy gondolja? Tehát, hogy ő egy diplomata. Ő... Őt a német kormány nevezte ki belgrádi nagykövetnek, jól, jól tudom, ugye? Uh -huh. És akkor ő most így úgy gondolja, hogy ő odaadná, a vajdaságot Szerbiától el, elcsatolná is odaadná Magyarországnak? Tehát, hogy ez, ilyen döntések a Trianonnál születtek. De ennél sokkal szörnyűbb szerintem az állítás, amit ő közölmerő. Ő nem azt mondja, hogy, hogy ő elcsatolná is oda, de ő ezt nem mondja. Ő azt mondja, hogy ha a szerbek makacsodnak, akkor még a végén Vajdaságot is elveszthetik. Ugyan, aztán... De mint kicsoda fenyegeti, könyörgöm? Hát ő micsoda? Ő egy másik autonóm államnak a nagykövete. Hát én nem csodálkoznék, hogyha egy ilyen kijelentés után ki, kiutasítanák őt, őt Szerbiából. Hát milyen alapon fenyegeti azt az országot azzal, hogy elcsatol országrészeket? Hát, hát de, ő, mi mit vagy más sok te... sok szól? Vagy mások. szól. A, a gyurcságy már ott tejkedik a kertek alatt. Úgy, hogy Gyurcsájt, amhoz képzelde, hogy mit szólnának a radikális jobboldaliak Magyarországon, ha vissza visszacsatolna a Délvidéket Magyarországhoz? Az a jókevélés képzelő, de a kezükben a törgondaiban, és hogyha Gerggyi vezetné a viperás osztályokat, akik bevonulnak, akkor nem lenne teljes hivatásonás ebben az országban. Tehát, hogy akkor mindenki felépíthetne ebbe a teljes abnormálitásban valamilyen koherens pszichét, és akkor, amikor ez megtörténik, akkor Kétessék, tehát, hogy itt a Nem csak bármi fogjuk, hogy a gyurcságyékbe bezárták az opnit, hanem, hanem könyörögni fogunk, hogy másik 30-at nyissanak, de nagyon gyorsan. Szerintetek nem járna vissza Magyarországnak a vajdaság? Kérdezi Hunor. Járna vissza? Hát Hunor, szerintem nem járna vissza Magyarországnak. Kérdés, hogy mondjuk... Vizsgáljuk meg azt, hogy a vajdaságban hány magyar él és hány szerb. És mondjuk etnikai alapon így képzeljük el, hogy mondjuk melyik országhoz tartozna mondjuk indokoltan az a terület. És hogyha úgy találjuk, hogy mondjuk több magyar él ott, mint szerb, akkor ez a kérdés, amit fölvetettél, jogos. Hogy akár lehet, hogy egy ideális esetben Magyarországhoz lehetne csatolni a vajdaságot. Hát én ha jól tudom, nem ez a helyzet a vajdaságban, de hogyha rosszul tudom, akkor persze igazítsal ki, engem légy nem, hát egész egyszerűen Európában most, amifelé megyünk Európa felé, és hogyha beigazolódnak azok az álmok, amikről reménykedünk, hogy beigazolnak, igazából lesz sok értelme az ország határoknak. Remélhetőleg, remélhetőleg előbb-utóbb Szerbia is csatlakozni fog. Nincs, nincs különösebben tétjen, vagy nem lesz különösebb jelentősége annak, hogy, hogy valakit az aktuális kormány fog csesztetni, vagy, vagy amelyek megoldódnak azzal, hogy az ember áttelepül egy kországból a másikban. Most, most, most Hunor elkezdett reménykedni egyébként, hogy így Andreas Zubel most meglevegtette, hogy esetleg visszakapjuk a vajdaságot, és akkor most... De, de, de most jövdnem, most hogy a megint a, a házbé... olyan szor már Orbán Viktor által is olyan sokszor előadott frázisokat hozott, hogy az Európai Uniós csatlakozás az tulajdonképpen a területi de... revízió, kvázi, mert nem, ugye, nem. a határok, ugye? Hát ez kevés egy, egy igazán, igazán határozottan határozott, kemény magyar tudattal rendelkező de, magyar fiatalnak, mint például Hunort, feltételezem, hogy ilyen. Tehát, hogy egy, egy igazi revízió, EU csatlakozás nélküli revízió, az de, igen. De hogyha különben hátrébb lépnénk, kettő lépést, és, és mondjuk nem, nem úgy tekintenénk erre a helyzetre Magyarországra, Szerbiára, mint, mint amihez érzelmileg jelentős kötődéseink, meg jelentős frusztrációink vannak, hanem, hanem csak így azt néznénk meg, hogy a történelem mit mond általában az olyan államokról, amelyek olyan típusú kulturális, meg, meg laporossági defenzívában vannak, mint, mint Magyarország, azért ezek nem szoktak hódítóak lenni. Tehát a világtörténelemben nincsen sok olyan nép, amelyik úgy hódított volna, hogy eközben közben totális kulturális defenzívában van, hogy, tehát, hogy, hogy egész egyszerűen a revíziónak az igénye az, az, az teljesen irreális és, és teljesen realitás nélküli, a valósága meg, meg még annál is távolabban, hogyha lehet. Tehát, tehát, hogyha az egyik egy, hogyha a, a remény az, az két különböző univerzum, akkor a valóság az két különböző dimenzió a mai helyzethez képest. Kunor egyébként minősít is minket, azt Egyre inkább emlékeztettek fiala apátokra. Ó, mi apánk, és mi, ugye? Ami semmire sem jó, csak arra, hogy levezesse az emberek feszültségét. Ugye mi ja, vagyunk. Tudor, hogyha a te feszültségedet sikerült levezetnünk, akkor, akkor már megérte, amit csinálunk. Tehát euh, én akkor elégedettem fogok hazamenni és állomra hajtani kis buksi fejemet. Nattar Csaszlovák falu írja az SMS író, csatoljuk Szlovákiához. Aztán euh, Maxos írja, ilyen hülyék miatt kár volt harcolni a hunyadinak. Én nem tudom, hogy kire gondolhat talán ránk. De, hát az, az bizony meg lehet és itt van még két SMS ami kifejezetten a Tónira vonatkozik a revízió ennyire él az emberekben, még bocsássát sem esek előtt. Tehát a nézni, rá... nézni az autóknak, a autókon a matricákat, ami a h-betűs felségjelzést hordozza. Egy nagy van... magyarországi matricát látsz? De, de azt gondolom, hogy ez egy történelmi, tehát hogy, hogy, hogy az egyfajta ilyen romanticizáló történelmi szemlélet adnak, nincs, nincs, nincs van... egy ilyen direkt revíziós igénye. Itt van egy zseniális esemes, ami rámutat a lényekre. Kit érdekelt 1920-ban, hogy hány magyar élt az elcsatort területeken, kérdezi Gyuri. Na de pontosan erről van szó Gyuri. Hát az 1920-as döntés az pont azért volt nagyon igazságtalan, mert senkit nem érdekelt. Hát akkor e szerint, ha most minket se érdekeljen, hogy ki, hogy... hogy, hogy hány magyar él az elcsatolt területeken, vagy hány magyar él a visszacsatolandó területeken, akkor megint csak ugyanúgy járunk el, mint akkor. Tehát akkor ez a döntés sem lesz egy cseppet, sem igazságosabb, mint az, az a döntés volt, akkor igazságos. Tehát pont erről van szó, hogy ha igazságos döntéseket akarunk hozni, az hát 1920-as döntésnek is a módjával volt a probléma azzal, hogy nem vett tekintetbe semmiféle etnikai szempontot. Na most, hogyha most azt mondjuk, hogy hogy nincsen jelentős, mint annak idején Clemanszó apátok. Várjátok, várjátok, de a revízió kapcsán azért ezek az emberek szerinted így belegondolnak, hogy mondjuk jó. Nagy Magyarország. Azt mondaná Hans hogy vagy Hans Kopper, vagy nem tudom, vagy hogy Kopper. Szóbel, igen. Szóbel, hogy megkapjátok, holnaptól átrajzoljuk a határokat, vissza mindent, Történelmi Magyarország. Történelmi Magyarország. És az ország lakosságának kb. a 26%-a lenne magyar. Tehát nem érnék el az egyharmadot, azt garantálom. És Addak is, addak is, addak a 26 nak és az 50 a megrögzött mszp is meg mszp hogy már azzal sem vagytok kivékülve. Mert, hogy, igazából higgyed, de hogy számotokra sokkal rosszabb hely lenne Magyarország, hogyha az kikerekedne meg megnőne, mint a kis göbböt, és valószínűleg újra ki is pukkadna. Soha a büdös életben nem kapjuk vissza az elcsatolt területeket, éri a Janika, a meglévőkkel sem tudunk mit kezdeni. Jó, hát én erről beszélek, hát hogyha nincs nincs offenzíva, ha nincs, nincs, nincs... De hát tényleg, fog, jó, kultúrális, kultúrális, oszete, nem, nem csak kulturális, hát demográfiai, mindent tekintetben, de hát... hát, hát az, az ország ezt defenzívában van, hát az hát, nagy hát, kérdés, hogy, hogy 200 év múlva lesz egyáltalán, lesz, beszél, aki magyarul beszél. Hát erről van szó, de tényleg itt tartunk, és akkor arról beszélnek, hogy vajtaságot vissza, és <síns> ki fog élni, szaporodni is fognak, vagy... Tehát, egyáltalán... Jó, tényleg érdekes. De szerinted voltak ö, ö, olyan római polgárok, akik, akik miközben a vandálok körbevették vették városát, és így lehetett tudni, hogy néhány napon belül így felgyújtják, meg akik arról ábrándoztak, hogy vissza a, a Limeszeket a Dunához, vissza a Limeszeket, mit tudom én, Britanniába, Tehát, mert, mert szerintem így így volt a realitásérzék azoknak az embereknek, hogy így azért könyörögtek az isteneikhez, vagy, vagy ha keresztények voltak, akkor az istenükhez, hogy, hogy a bandálok azok ne pusztítsák el Rómát. Nem, nem, nem azért, hogy, hogy a hogy újra uh, római légiók uh, léptel, Zegyen, Gallia, meg Perzsia, meg nem tudom én a világ mely részének a földjén. Gyurcsányt a jobb oldal koronázná a délvidékért cserébe, írja az SMS író. Ki kell zárni már a lehetőségét is egy részleges revíziónak? kérdezi Ezé. Nincs realitása. Tehát semmi realitása. Abszolút semmi az égeset, nem nem nem sosem, sosem voltam jót, én élek. Tehát lehetséges, hát utoljára a hordti idején volt realitás, hát akkor realizálódott is hiszen donkanyar lett a dolog. Különben Rák Rákosi alatt is volt, tehát hogy Rákosi az nagyon kemény energiákat mozgósított a csallóköznek a visszaszerzéséhez, de, de még az is ábukott pedig azért Rák Rákosinak kifejezetten jó kapcsolatai voltak az akkori, <gül> akkori szobját vezetésre. A szomszédsággal. sincsenek rossz, rossz kapcsolatai, de azért Rákosinak felteltően lényegesen jobbak voltak. Hunor nem akarna áttelepülni a vajdaságba, kérdezi Fruzsi ott nem kéne hallgatni a műsort. Aztán még egy SMS de ez ez Magyarországon sem kell, de Hunort megnyugtatja. Kedves <gül> Hunor, hunor mennyi szépen inkább skíti a koncertre, az állt lobálni, annyi az eszed ír, az SMS író. Ö, Robi, mi annak idején idejöttünk a Kárpát-medencébe, akkor talán nem éltek itt népek? Mi nem vettük el azt, ami a másét? Hát ez a mi azért ezer. Én konkrét tehát én semmi nem tettem. A magyarságról van A szó. magyarság, a magyarság. Hát persze, jó, de hát ez, ez a törvény ősebb, aki belakja a területet, aki elfoglalja, aki meg tudja szállni, aki meg tudja szervezni, az, az fog a fölött a, a terület föl, fölött diszponálni. Nem, nem különböző... Ö, ilyen eredett történetek, meg hogy kihez tartozott száz éve, vagy kétszáz éve, vagy nyolc éve, vagy ezer éve ez a terület, nem egy ilyen történelmi ö, ö, romanticizmus, hanem kizárólag a katonai, a társadalmi, a kulturális erő, ami, ami kihoz valamilyen konfrontációt örüljön ennek a 98.000 négyzetkilométernek. Robi jól letteremtett a szünetben mondaná, hogy én felmondom a történelmi jogfolytonosságot, amikor azt mondom, hogy ugye volt egy ilyen SMS, hogy mi meghódítottuk a Kárpát-mezencét, és én megmondtam, hogy nem, én nem voltam, és mi nem voltunk ott, amikor ez történt amit hozzánk lehet kötni az Akárpát-medencének a, a lerohasztása. Tehát mondjuk az elmúlt száz év történelmét, ami, amihez azért lényegesen több közünk van történelmileg jogilag és morális, meg gyakorlati értelemben, mint mondjuk az ezer évvel ezelőtthöz, mint az ezer évvel ezelőtthöz történtekhez. Ez, ez a száz év, vagy ez az elmúlt húsz év, ez nem arról szólt, hogy ez egy élhető az állampolgárainak biztonságot, szabadságot, és uh, nem tudom, milyen pozitív jelző. Nyugalmat, és, és, és... Normalitási, egy kis MDF-es, kikacsintás is legyen. Vagy, vagy, vagy akár az összetartozás érzetét. Vagy összetartozás. az ér. tartozás érzetét, közösségi tudatot. Tehát ne arról beszéljünk, hogy mi meghódítottuk ezer évvel ezelőtt a Kárpát-medencét, hanem arról beszéljünk, hogy mi mit csinálunk most. Mert ahhoz nekünk nincsen közünk. Az Árpád volt, meg az ő vezértársai, meg mit tudom én, sok tízezer, meg százezer névtelen közkatona, de mi mit csinálunk? Mi hogyan sáfárkodunk a magunk életével, vagy például a szavazatunkkal? SMS író se farka írja. Fiúk, lenne egy ötletem. Az egész műsort az SMS-ekkel együtt szerkesztett formában írott sajtóvá kellene tenni, Mondjuk heti lapformájában. Mivel nem tudják sokan fogni ezt az adót, interneten sem férnek hozzá több ok miatt. Nem lenne konkurenciátok, írja, és mi jó körmölést kívánunk neked. És, és lehetne mindjárt a címe, se segfarkat. Tehát valószínűleg, hogy ezt megpróbálnánk formába prezentálni, az, aznak nagyon ijesztő lenne a hát igen, De az SMS-ek biztos, hogy feldobnák különben, mert... Mert azt tegyük hozzá, hogy vannak gyenge pontjai a műsornak, ilyen vagyok én, a Robi az néha ilyen, de az sms azok mindig erősek. Az az érdekes. Közönség felé a és meg kell igen, tenni. Igen, igen. Ilyen. Csak az a baj, hogy ilyenkor, amikor így összenyáll az oda monitort, mindig törölgethetem le utánad. <gül> szóval az a probléma... Hogy nagyon-nagyon hogy sokan nem tudnak róla úgy tűnik, de akkor most felvilágosítjuk őket, hogy valóban a, az ismétlése a műsornak az későbbre került, mert hogy sokan csodálkoznak, hogy miért a fialát hallják éjféltől, mikor a mi ismétlésünk szokott lenni. Most annyiban változott a műsor struktúra, hogy éjféltől fél kettőig van a fiala, és akkor fél kettőtől háromig lehet minket hallgatni az éjszakában. Tehát a mi ismétlésünk másfél órát csúszik. Ennyi a változás. Sziasztok, írja Miki. Azt elfelejtettétek, hogy a mostani lakosság aránya az 1920-as döntés eredménye. Nyilván több magyar lakna ott, ha nem vették volna el. Klassz a műsor, írja Miki. Persze, hogy több magyar lakna. De azt se felejtsük el, hogy az 1920-as döntés idején is már ö, nagyobb volt a kisebbségek számaránya a történelmi Magyarország területén, mint a magyarság számaránya. Más kérdés, hogy a legnagyobb kisebbség, legnagyobb lélekszámú kisebbség Magyarországon az a magyar volt. De a magyar is kisebbségben volt, tehát hogy ők kevesebb, mint 50 Az az érdekesebben, hogy, hogy nem, nem a revízió tényével van alapvetően a probléma, hanem azzal a végtenül igazságtalan módjával, ahogyan azt végrehajtották, ahogyan azokat a határokat meghúzták, ahogyan olyan rengeteg magyar a határokon kívülre lett csatolva. Ahogyan például nem voltak képesek a felvidéki magyarságot, a, ahol aztán teljesen egyértelműen faluról falura teljesen pontosan meg lehetett volna húzni a határt, és elcsatolták őket. Vagy például, ahogyan nem voltak képesek a, a, a székelyfölddel semmit se csinálni, pedig egy csomó terv volt erre, hogy korridort húznak, vagy, vagy egy autópálya összeköthette volna a két ország részt, hát ugye erre... erre erre lehet, lett volna lehetőség, nem volt rá szándék. Ha van bajtrianonnal, akkor ez a bajtrianonnal. Ne arra hivatkozzunk, hogy a történelmi Magyarország területén több volt a magyar, most meg kevesebb, ezért nincsen most létjogosultsága a történelmi Magyarország helyreállításának a szabad kérnem. Jó, jó azért mondjuk azért annyit mindenkit, mert nem hozzátenni azért, hogy egy olyan országnak a csonkolása ment végbe mi ami azért ennek az egész régiónak azért bizonyos fajta stabilitást adott. Tehát... Nem, nem önmagában azért az etnikai jával az egyetlen, ami alapján határokat kell meghúzni, mert ilyen alapon lehetne minden évvel módosítani a határokat. Azt gondolom, hogy, hogy mondjuk azok, azok a határok, azok tényleg áldozatául estek egy hihetetlenül rövidlátó ostoba nyugati politikának, meg Kremanszó de de... Megváltoztak a realitások. Tehát uh, Rizseli óta tudjuk, hogy az államrezon az, ami irányít mindent legalábbis a külpolitikába, jó esetben, és ez mindenféleképpen az diktálja, hogy ezek az országok nem fognak engedni a maguk területéből, mi nekünk meg uh, se potenciánk, se erőnk, se akaratunk arra, hogy, hogy ezen változtassunk. Tehát hogy igazából amire uh, amiért érdemes küzdeni, meg, meg, meg, meg ami tényleg az öröksége, és itt él köztünk, az, az a kisebbségeknek a helyzete. Egyrészt az, hogy, hogy képviseljük azt, hogy a, a határainkon túl lévő magyar kisebbségek is megkapják azokat a jogokat, amelyek járnak nekik, mint közösségnek, vagy mint egyénnek. Másrészt megjárjunk elő jó példával a nemzeti, vagy más típusú kisebbségeknek azokat a jogokat, amiket mi is elvárunk, hogy a környező országok garantál a mi véreinknek, a magyar kisebbségeknek. Tehát ez Trianonnak a valódi küldetése, vagy valódi üzenete szerintem van. a küldetéséről beszéljünk Trianonnak. De, de, de, de, de, van, de, de igen. Külde, küldetést azok az emberek érezhettek, akiket de, kiküldtek egy másik országból, nem, nem, az, országból. Nem, az, az, volt az ő küldetésük, szer, szer, szerintem, szerintem van egy csomó igazságtalanság, küldetés. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy mondjuk autonómiát kapni, mit tudom én, mondjuk a Székelyföldnek, vagy, vagy akár Szlovákiában a Szlovákiai magyaroknak, ezek teljesen reális Európer gondolatok, amiket, amiket igen is támogatni, és igenis meg kell valósítani, és igenis egy küldetés, hogy oly módon azokat a sebeket, amik, amik nem hegettek be 80 éve, hiszen látjuk az SMS falon, hogy. hogy, hogy Ilyen indulatokat tud bemozgatni, azokat tegyük jóvá. Ez küldetés. Igaz, változott a világ, de másfél millió magyar szenvedett 70 évig, és szenved bizonyos helyeken ma is, írja Gyuri. Ezért él a revízió gondolat, amíg ha oka is. Mondjátok be a telefonszámotokat, mert annyi hülyeséget összehordatok, hogy fel kell hívjálak titeket 22 88. Egy a telefonszámunk. Azért az igazságérzetünket kell, hogy bántsa a trianon, ha nem, ha nem. Mert ha nem, mert ha nem bánja, írja Gorki, akkor baj van velünk. Szerintem is a trianoni békediktátum az egy igazságtalan döntés volt. Ebben nincs is vita. Hát aljas és Ostoba döntés volt túl, mert az, hogy igazságot nagypolitikában felesleges keresni, de hát azért lehet látni, hogy, ö, hogy mondjuk a. Ö, ugye, Németország ellensúlyaként tudott azért nagyon, nagyon sok esetben működni ez a régió. Pontosan tudjuk, hogy Hitler hatalomra kerülésének az egész második világháborúnak pont az a teljesen igazságtalan Párizsi-Verszályi békeszerződés dömping volt az eredménye. Tehát, tehát nem pusztán az, hogy igazságtalan, mert, mert ezt egy csomó dologról elmondhatjuk, de olyan ostoba és olyan buta döntés volt, ami, ami Másfél millió magyaron kívül még sok százmillió millió embernek ilyen olyan módon az életébe került. Nálunk dübörög a gazdaság, írja svéd. A vajdaságban még inkább csatoljuk vissza, és éhen halunk mi is, meg ők is, az ENSK-t évekkel vetette vissza az egyesítés. Sziasztok, Nagy Lajos tényleg hiába küzdött, ha, az utána, ha utána az idióta politikusok eltékozoltak mindent, bármit is, amit képtelenek voltak megtartani. Mit akarhat egy mai radikális irredent, a kérdezi K.V.? Milyen ember az, mik a tervei a nemzeti romantikán túl? Realitás érzék? Minden gondolata a múltban él. Kiabálni azt igen, írja. Király az zene és ti is, Robi! A blogra felkerült egy írás a hobbi gyilkosokról, akik a vadászok. Rég volt olyan téma, ami ilyen nagy és heves érzelmeket váltott ki. Kíváncsi lennék a te véleményedre is, valamelyik műsorban beszélhetnél a dologról, előtte olvassd el a hozzászólásokat. Terveink között szerepel, hogy meg fogjuk hívni a Fauna, Természetvédő és Állatvédő Egyesületnek az aktivistáit, és velük fogunk a műsorban erről beszélni. Üdv, húsz éve élek, itt írja Zoli, odát hazátlannak neveztek, itt román vagyok. Erdét visszaüvölti egy arc. Ugyan az lerománoz. Miről beszélünk? Revízióról? Na ne! Arról nem csak politikailag, de fejben is lekéstünk, írja Zoliaki Erdély származású. Mi a francért pakulásszák a műsort el? Hogy a bánatba tudom éjjel meghallgatni? Napközben nem mindig sikerül. hogy tudod éjjel meghallgatni? Fél kettőtől háromig tudod éjjel meghallgatni a műsor ismétlését, kedves. SMS író. Sziasztok, ti miről beszéltek, amikor el kell nevezni a fúrófajzsokat? Más dolgunk már nincs. Remélem időben szóltam, még a műsorba lehet rakni, biciklis Laci. Ehhez mit szólsz ez az sms -hez? Nem értem az sms -t. Sziasztok! Ti miről beszéltek, amikor el kell nevezni a fúrópajzsokat? De milyen Más is már nincs. Nem tudom, elzatom. Szerintem kérdezni. ez a metro, metrónak a fúrópajzsa is. És el kell nevezni őket? De kaptak neveket. Jaj, de csodák. milyen neveket kaptak? <gül> jaj, nem emlékszem. <gül> jaj, a drágáim, hát mindegyik egy kicsit a, a Delszki gyereke. De, de, de, de, de a, a, a, Fábri show láttam, hogy valami azon értelődött a Fábri, hogy... hogy sajtótájékoztatót tartott a Demszki, és utána egészen 10 centit haladtak ezek a fúró pajzsok, mondvá, hogy elindult a zalagút készítés, aztán mindjárt meg is áldak. Hú, kapunk bírálatot. Az összetartozás érzetét sikeresen rombolják az ilyen gondolkodók idézőjelben, mint ti. Ha mi trágyadombot csinálunk a Kárpát medencéből, akkor az elszakított területek, a ti retorikátok szerint új, úr, új, új uraiknál jobb kezekben vannak. Hát Szlovéniában például egészen biztosan. De Romániában? <gül> egész biztosan nem. <gül> egész biztosan nem. Szlovákiában? Ah, Egész Azt... biztosan nem. Ah, ez, egy jó, <gül> nem olyan ez, ez nem olyan egyértelmű kérdés különben. Tehát, hogy sz sz Szlovák meg Magyarországot összehasonló, hát most pillanatnyilag, jó, most ebbe persze a gyurcsányán, vagy az elmúlt öt éve a meggyesi gyurcsánykormány, hogy bennünket. Kaptam egy képzel el. E, azt írja. Ez nem béke, hanem fegyverszünet 20 évre hangzott el a békekötések után, írja Rajhi. Boros bocska a fúrópa is. Szánalmas. Micsoda, ezt írják. Nem hiszem, ez feltűnt volna nekem, hogyha boros sógak bocska róla Szóval, nagyon valaki tudja a fúrópa a nevét, akkor. Képzelhetően kaptam, kaptam egy levelet Orbán Viktortól itt nyugszik előttem, most kaptam meg egy 20 perccel ezelőtt. De ez négy gépelt oldal. Frissen van kibontva, négy gépelt oldal. Van valami, amit itt közöl velem, ami szerintem, szerintem mint a Gyurcsánynak az összödi beszéde. És itt egy nagyon személyes hangú levelet ír nekem személy szerint Orbán Viktor. Hát kétségem sincs afelől, hogy ez a féle áprilisi tréfa. De azért úgy gondoltam, hogy mivel hogy rendkívül szellemes, és ahogy az én személyemet sem különösebben kíméli. És a nagyon kemény energiákkal fordította a levél megírásába, mert túl azon, hogy elment postára, meg feladta. De, De há... hát formagyomtatványszerű szerű gépelt, izé, borítékot is adott, hogy Orbán Viktor, Fidesz-NPS elnök, mit tudom én, tehát ilyen... ilyen. Nap, négy vagy csak nem grafomának. Alában, mert elég keményen be, be vagyok szólva. Láthattad a tévében, imádott híveim körében elmondott március 15-i nagy monológomat, ilyet maximum 1938-ban lehetett látni hallani. Nézd meg az aktuálikám, úgy sem érted, hiszen nem történész, hanem filosz vagy. De akkor hogyan nem értetted az összödi beszédet? Tulajdonképpen mihez is értesz? Rájöttem. Az égvilágom mindenhez. Tor, annál több. Poli imposztor, ez az. Csak így tovább. Cikisz csak a fránya komcsikat, hiszen te korodnál fogva sok negatív tapasztalatot szereztél úgy tíz évesen a rendszerváltás előtti időkben. Bátor kiállásodról mi is tudunk, egy alkalommal nyelvet öltöttél egy lovas rendőrre. Nem semmi. Csak így tovább, barátom. Ha hatalomra kerülök, megteszem, akkor felköltözünk a Sándor palotába, és kinevezlek főlovászmesteremnek. Apropó, egyáltalán, tudsz el hovagolni? Ha nem, addigra tanulj meg... Mert ha fordítva ülsz halóra, úgy járhatsz, mint én, tehet, hogy pont ezt akarod. Vigyázz! Baráti üdvözlettel Orbán Viktor a király. És, de tényleg ez a vége, hogy vigyázz, tehát így kvázi figyelmeztetve vagyok, hogy még a végén úgy járhatok, mint Orbán Viktor, vagy nem tudom, de hogy így, itt, engem, itt, itt én meg vagyok vádolva Orbán segnyalással, ugye? Tehát, hogy én, én, az, oh. én, a, én az Orbánisekben, abban ö, otthonosan, ö, mint, egy, mint egy kvázi már beköltöztem, mint otthonos lakó vagyok, ugye? Ez, Tulajdonképpen ezt a vádat ö, hát De ezt, ezt a szotisztikák és nagyon szellemes normában, de csak valami ilyesmit akar közölni velem a kedves levéníró, ugye? Hát Nem van benne igaz All oh. right. Az Országos Választási Bizottság adat üzent az alkotmányosságnak, az Alkotmánybíróságnak és a népakaratnak. Hangsúlyozta Répási Robert a testület tegnapi elutasító döntését kommentálva. Az OVB szerda Jülésévi napi díjjal kapcsolatos Fidesz KDNP népszavazási kezdeményezését írja az ellenzéki párt honlapja. A díjról szóló népszavazási kérdéssel kapcsolatban a képviselő felidézte, azt az alkotmánybíróság azzal utasította vissza, hogy nem lehet tehát a vonatkozó ével népszavazást kiírni olyan kérdésben, amely érinti a költségvetést, de az alkotmánybíróság kifejezetten úgy rendelkezett, hogy jövőbeli költségvetése az aláírás gyűjtő ív hitelesítésen megalapozottan nem tagadható meg. Emlékeztetett a taláros testület egy korábbi határozatára, amely kimondta önmagában az, hogy a népszavazás eredménye esetlegesen érinti az országgyűlés mozgás terét a következő költségvetési törvény megalkotásakor nem teszi tiltottá a népszavazást. Mint fogalmazott, tegnap az OVB tudatosan szembehelyezkedett helyezkedett az alkotmánybíróság döntésével. Az az érzésünk, hogy valójában az Országos Választási Bizottság nem a kérdéseinkről döntött, hanem az alkotmánybírósággal vitázik ezekben az ügyekben, és egy presztis harc folyik a két testület között. Gyanítok én egy politikai döntést. Vallom neked nagyon ő elnöke, és akit Gyurcsány Ferenc nevezett ki, Hát miért is hozna más döntést, mint hogy hát ebben a kérdésben történetesen nem lehet a társadalom véleményét kikérni. Hát nem tudok egy olyan döntésnek örülni, független attól, hogy a Fidesz indítványozza, vagy már az Igazából azért neveznék én a lovás főlovász mesteri pozícióra, tehát azért az most így elkezdett levegni a szemem előtt, hogy a Sándor Palotában Viktornak milyen lehetőség, egy jó perspektíva a számomra, de mégis úgy gondolom, hogy azért egy népszavazás az mindenképp, mindenképpen egy demokratikus dolog, tehát azért a, a demokráciának ez a fajta közvetlen gyakorlása, főleg abban az esetben, hogyha látjuk, hogy a néppen egy üdvös dolog. Tehát így ne örüljek annak, amikor Szigeti Péter megvétózza a népszavazást, tehát kvázi érdekében, hogy a mi véleményünk még se legyen kikérve ebben a kérdésben. Tehát úgy szerintem minél több kérdésben kérik ki és hallgatják meg a véleményünket, annál, annál jobb és annál. annál de ezt a mindenféle nem. alkotmányra hivatkozik, tehát az, az, az, az, az alkotmány tiszteljük meg adjival, mint uh, minden jogoknak a forrását, hogy nem nevezzük mindenféle alkotmányokat. A, az alkotmányra hivatkozni szerintem az, az egy teljesen konszolidált és európár viselkedés. A konszolidált és európár viselkedés az lenne, hogyha ezeket az alkotmányokat nagyon-nagyon keményen módosítanák, nem pedig, mert az nem. alkotmány pontjait módosítanák, nem pedig hivatkoznának. Az azért igazán az mondja. Az, hogy nem lehet mindenről népszavazást tartani, mert, mert egész egyszerűen bizonyos populáris ötletek azok. Például, például, hogy például az lenne a kérdés, összegyűjtenék 100 ezer aláírást, hogy legyen a személyi jövedelem adó 15 százalék. Ezt szerintem valószínűleg megszavazná a magyar lakosság, nakosságból, azt jelenteni, hogy nagyon-nagyon keveset kellene adóznunk európai viszonylatba, viszont értelemszerűen a szociális rendszert is le kéne építeni, hiszen miből finanszírozunk? Tehát, hogy kellenek gátak, kellenek gátak, mert igenis nem lehet mindenfajta szakpolitikai döntést ilyen direkten az emberekre bízni, mert nem feltétlen nagyobb bajom különben az egész dologgal az, hogy, hogy ezek az óvetűs testületek, ez az OVB, meg ez az ORT, hogy ezekre mi a franc szükség van. Tehát, hogy mi fog most történni? Most van egy uh, nagy uh, vita, hogy most a Szigeti, az Emeza, mondjon le, vagy nem mondjon le, és utána mi történik? Hol, holnap, nap be fogja adni a Fidesz a felelőbe, bíróság el fogja dönteni ezt a kérdést uh, valószínűleg helyesen. Uh, vagy lesz népszavazás, vagy nem lesz népszavazás, nem tudjuk, de hogy az ORTT véleménye e tekintetben semmit nem számít, az is biztos, uh, vagy az OVB döntése semmit nem számít. Akkor itt van az ORTT, amelyik uh, szintén fel lehet jelenteni millió médiumot, meg televíziós, műsort, akik megállapítják, hogy itt ö, ö, túllépte hatáskörét, csúnyán beszélt, vagy valami, és megbüntetjük valamennyit pénzre, majd természetesen, akit elítéltek, az megy a bíróságra, és utána megint van egy kétfokú bírósági eljárás, Miről szól ez a két intézmény? Szerintem kizárólag arról szól, hogy az embereknek, az adófizetőknek a pénzé, a klientúr a klientúra tagjainak van egy MSP-se, ott van egy mdf hely, esetleg bizonyos helyekből kettő, és akkor ezeket az embereket meg lehet fizetni, mert hogy milyen jó szakemberek és milyen fontos az ő munkájuk. Miközben hát a jogszolgáltatás, az igazságszolgáltatásnak megvannak a maga intézményei, ez a bíróság, ahol azért valamennyire működik, hogy nem direkten a politika delegál oda embereket. És, és azt gondolom, hogy az nagyobb Ad. Inkább azok felé kellene a hangsúlyt uh, terelni. Mondjuk konkrétan úgy van, <gül> akár az URTT, akár az UABB esetében, hogy a hangsúly valójában ott van, a döntésnek a joga valójában ott van, de mégis meg kell járni ezt az első fokot, mert, mert, mert, mert hát ezeknek az embereknek de, is meg kell élni valamiből. De most nem a 15%-os uh, áf áfakulcsról szavaztak. Hogy kellett volna szavaznom. De most tök egy ilyen ócska populista cucról van szó, amivel fel lehet borítani egy országnak a költségvetését. Világos, hogy mindenről nem lehet kérni népszavazást. Én se örülnék, ha mindenről ki lehetne kérni népszavazást. Most Nálítsál be engem egy ilyen populista torgyán Józsefnek, aki... aki csak azt mondja meg nekem, hogy miért értened van az UVB-nek, meg az ort nek amikor... Amikor az sem, amikor nem szavazás. Megjeldez A <gül> népszavazáson, népszavazáson, Jogosan. A annyit, hogy. hogy én nem örülnék, hogyha például halálbüntetés ügyben kírnák a népszavazást, mert tudti, hogy az emberek megszavaznák, mert halál Én tökre nem örülnék, hogyha, nem tudom, én eutanázia ügyben kírnák a népszavazást, mert meggyőződésem szerint az emberek tiltanák, mert félnének attól, hogy egyszer őket is kicsinálják ilyen módon. Olyanok, akik mondjuk az örökségükre pályáznak, vagy ilyesmi, mert halál gyanakvóak az emberek, és rossz kiszeműek az emberek, de ettől még. De ne, ettől meg ehhez a konkrét kérdésben itt, e ezekkel a reformokkal kapcsolatban jogos lenne kikérni a társadalom véleményét, úgy gondolom. Ezt nem Én már látom a nyeregszerszámokat, amiket egyenként előkészíthetek, lecutakolhatom a lovat. Hát ezek mind-mind ezek inspirálnak engem egy ilyen érvelésben, azt tudod. Ja, ez ott mondjuk a vizit konkrétan azt gondolom, hogy a vizit a népszavazás de ez kifejezetten populizmus, tehát az az, az a 300 forint az, az nem, nem, nem az itt kor, a tény... itt kor, kórházi napi is szó van meg meg, meg tandíjról is szó van ami, ami a, a és a megtándíról meg nem tudjátok ez a véleményem. A... Miért mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi gondoljuk azt, hogy, izé, hogy, hogy nem... nem... Hogy inge, ingyenes a felsőoktatás. Tehát, hogy ez miért miért Istentől jövő szükségszerűség. Na, én ezeket kifejezetten demagógiának gondolom, amiket valószínűleg az emberek el fognak utasni, miközben én egyet értek veled. Let ottol ajánlatot, csak én kapok Viktortól. Ez a szörnyű. Mert így te vagy az igazság hangja. Itt te vagy az őszinteség és a függetlenség. Én meg már félig meddig főlovászmester vagyok Orbán, Viktornak a, a nyaralójában, vagy a Sándor palotában. Sziasztok, Robi, nehéz tíz a Fúró nevéről szavazhattunk, írja ottó. Azt írják, hogy, lehetett, hogy volt is egy szavazás, tényleg ott Boros és Bocskor kapta. De úgy fogják hívni a fúrópajzsokat, itt írják, hogy, hogy már olyan ajánlat is van, hogy Fecónak és Vikinek kéne hívni, de nem, úgy fogják hívni valami két női név, Éva és, és Zsuzsa, azt hiszem. Éva és Zsuzsa a fúrópajzsok neve. De hogy lehet fúróknak ilyen nevet adni, női nevet adni? Hát a fúró az csak egy férfi principium egyes sajnálok, hogy a csák Noriszkit nem valósult meg, de ez úgy látszik, hogy ez valami SDS, SDS marketing műhelye, marketing szortány konyhájá, a, a demokráciája. Hát úgy csináljuk, hogy az embereket halálérdektelen kérdésekbe szavaztassuk meg, <sínt> és aztán bármit mondanak, akkor ne azt történjen. <sínt> <nem. sínt> ez, ez, ez a két dolog, ami fontos. Hát hogy megszomozzák az embert boros és bocskort. Szerintem szóval hülyeség volt feltenni ezt a kérdést, de ha már egyszer kikértük az emberek véleményét, akkor miért nem boros és bocskor. Hunor szemrányást tesznek hogy nem vessük fel a kajlót, hogy ne legyen oka a panaszra, hát fölveszünk. Halló, halló! Uh -huh. uh, Sziasztok, Balázs vagyok. Haló Balázs, hát ez humornak nem jött össze, úgy tűnik. Uh, csak az a kapcsolat szerint telefonálni, hogy uh, előbb mondtátok, hogy a metrónak, a két fúró pajzsnak az a neve, hogy Éva meg. Nem tudom, micsoda. Zsuzza. Igen, de én úgy tudom, hogy ez egy tévedés mert hogy a két lyukat nevezik ő névvel, <gül> <gül> <gül> <gül> és férfi név lesz a két fúró pajzs, nem véletlenül. Nem kúrópa és És milyen, neve, milyen neveket kapnak? Hát a Bocskor és Boros azért első, mert a sláger rádióban kitalálták, hogy mindenkit azzal rájuk. Tehát itt pont ez a slúzpojen, hogy a két lyuk az nőből lesz, női névvel lesz ellátva, a két fúró az pedig férfi. Na jó, de én minden rendben lenne, hogyha Boros és Bocskor valóban megfúrná Demskit. De ő belőlük ezt nem nézem ki. Ebben az esetben pedig szerintem nem alkalmasak arra, hogy is ott nevezzenek el róluk. Hát ezt már ebben nem szeretnék belefogni, szerintem az most már ez... által, hogy tudjátok az ember. Ó, már mert... má, má, az SMS-falod is ki vagyunk igazítva, azt írják, hogy az az Alagút neve. Hogy én nem vagyok jól értesült. Hát, miért nem vagyok jól értesült? Mert itt az SMS-falod írnak nekem, de dezinformálnak, kérem. Nagyon köszönöm, hogy, hogy igazítottál minket. Sziasztok. Hello, hello. Chuck Norrisheed. Én, én továbbra is azt sajnálom. Az újra beadásra kerülő kérdésekről szólva elmondta, azok új elemet is tartalmazni fognak. Elsősorban a tandíj kérdésében szeretnénk, hogyha az alkotmánybíróság nem csak a kérdés alkotmányosságát vizsgálná meg, hanem az OVB eljárásának a jogszerűségét is. A Fidesz szerint ugyanis az OVB gyakorlata sérti a jó és joggyakorlás elvét a joggal való visszaélés tilamát és a választási szervek együttműködési kötelezettségét. Répási szerint elfogadhatatlan, hogy az OVB rendre a számára rendelkezés. Álló határidő utolsó vagy utolsó előtti napján dönt a Fidesz népszavazási kérdéseiről, és elfogadhatatlan az is, hogy az OVB egy korábbi határozatát felülbéláló alkotmánybírósági döntés után újból ugyanazokkal az érvekkel dobja vissza a népszavazási kérdést. Répási Robert megjegyezte, a mostani OVB amellett, hogy politikailag elfogult, kifejezetten népszavazás ellenes is, hiszen Szigeti Péter előtt nem fordult elő olyan, hogy az alkotmánybíróság által visszaadott kérdésben, még egyszer elutasító határozatot hozott volna a testület. Na ne, ezt de nem tudok mit hozzáfűzni, szerintem tökéletelmetlen az egész vita, így is úgy is dönt majd valamit az alkotmánybírósággal, annak a szellemével lesz népszavazás. Egész egyszerűen csak végtelenül irritál, hogy az én adóforintjaimból ilyen operettestületeket finanszíroznak, és, és irítál, hogy még... E E kapcsán, de legalább lennének ezek valahol, sunyognának el a pénzemmel, és élnének jól meg belőle, de nem az a baj, hanem még, még itt, itt van a folyamatos vita, meg, meg a polgárháborús hangulatkeltés. Szörnyű. Éva és Zsusa az Alagút neve. És ezt most újra meg újra megkapom az SMS-falon. Hogy én ezt nem tudtam pontosan, hogy az nem a és hanem az Alagút. Ez is, ez is szörnyű, hogy most épül a metró, és ezt ilyen bulvár témává silányítják, és így az Alagút és el kell nevezni. Ez, ez, a, ez a mi gyermekünk, és közel érezzük magunkhoz. Érted? Tehát így azt a rohadt metrót már tíz éve föl kellett volna építeni a Demszkinek, és most a, azzal vakít minket, hogy elnevezi az alagutat Évának, meg Zsuzsának. Ha van bőr ennek az embernek a pofáján, de most komolyan kérdezlek téged. Hát mondd meg! Hogy ez, ez, tényleg ezt a pofátlanságot, hogy azt mondja, hogy éva meg zsuzsa és ezzel nem évát meg zsuzsát hívja alagútnak, nehogy már, álljon már meg a menet. Hát nincs milyen rohátizlés, hogy két lyukat elnevez két De nem? Hogy lehet feltenni azt a kérdést? De, hogy hát egyáltalán, hogy hogy hogyan föl bennük, hogy elnevezzék a lyukat? Hát de hogyan, de komolyan? Tehát. Hogy így, ez a Derszke ez elképesztő. Ez elképesztő. Hogy merül fel benned az a kérdés, hogy van-e a izé arcán? De azt hiszem az országban a legkeményebb, a legerősebb bőr van az ő, ő fej szerkezetére feszítve. Halló, Azt szeretném mondani, hogy a népszavazás kapcsán, hogy a ö, képviselők visszahívásáról kellene országban. Na pontosan! Na pontosan! De, de én, én tudok mondani képviselők mindjárt... A, Itt... Ha nem képviselik a mi érdekünket, hanem a pártukét, és saját magukét, akkor hívjuk vissza. Na, ez nagyon így van. De ezekről, de ezekről a kérdésekről miért van az, hogy a Fidesz valahogy nem akarja kikérni a véleményünket? Mert ezek a kérdések, ezekben nagy a konszenzus a Fidesz és az MSZP között. Például az 5%-os küszöb eltörlésében. Például a pártfinanszírozási törvény betartatásában. Például ebben a bizonyos visszahívhatóságban. Az összeférhetetlenségben az önkormányzatok és a parlament között. Ebben Tehát, ezekről nem akarnak valahogy megszavaztatni minket. Ezek nem érdekes kérdések. Vagy a, parlament, a parlamenti képviselők számáról. Érdekes módon ezekről a kérdésekről nem kérik ki a véleményünket. Csak a vízidíj, meg a tandi. Hát ez az, ez az egész egy szociális úszítás, semmi más. Erre használják. Azért, azért mert a két oldal között csak az a különbség, hogy talán az egyik egy kicsit többet dobban meg, de egyébként López csalás mind a kettő, úgyhogy nincs miről beszélni. Nincsen vita köztünk. Köszönjük, Köszönjük hogy hívtál van. minket. Az orosz energiapolitikát érintő kérdés, amely ráadásul idővel valóban fokozhatja Európa egy részében az oroszországtól való függőséget, az Egyesült Államokat sem hagyta hidegen. Washington ugyan közvetlenül nem érintett az, hogy megtorpedózza a Putyin elnök által is támogatott Gazprom vállalkozást. A kék áramlattal kapcsolatban kialakult határozott diplomáciai álláspont következtében a gyurcsány megjegyzéseknek is határozott konzekvenciái lettek. A hű szövetséges körül megfagyott a levegő, és új dimenzióval bővült az MSZP és a nagyobbik ellenzékpárt belpolitikai szembenállása. A Putin gyurcsány találkozó meggyorsította a Fidesz-Washingtoni átértékelését is. A gázügy miatt háttérbe szorultak a korábbi érdemek és sérelmek. Orbánék a 2001 szeptember 10-ei az F-16-osok és a grippenek közötti döntés óta csak formalitásokra szorítkozhattak az amerikai kapcsolatokban. Sőt, a 2002-es választási kampányban emiatt nem is tudták elérni, hogy Bush fogadja a kiutazó Fideszes miniszterelnököt. Később borbán évértékelő beszédében foglalt állást Irak megtámadása ellen, sőt a Fidesz a Törökországnak szánt NATO szállítmányok átengedése ügyében is jó ideig keresztbe feküdt a parlamenti átrepülési engedéről szóló szavazásnál. A szocialisták viszont éles helyzetben a 2003 as iraki elleni invázió idején álltak Bús mellé. Megyesi Péter 7 EU-s kormányfő társaságában, több európai vezető ország ellenében aláírta az elnök politikáját támogató, nyílt levelet. Információink szerint az utóbbi időben a havonta sorra kerülő, többnyire rutin jellegű fideszes amerikai találkozókat, napi szintű egyeztetések és intenzív cserék váltották fel. Az Egyesült Államok a Fidesz szakpolitikusainak felkészítésével csatasorba állított egy olyan elszánt szövetségest, amely a Nabukó melletti érvekkel újabb belpolitikai frontot nyithat gyurcsány ellen. Úgy tudjuk, hogy Orbán Viktor beszólásának az orosz üzleti mentalitásról, amelyet az orosz Azonnali helyreigazítása követett, már a felerősödött amerikai támogatás adott hátteret. Lehetséges, hogy pont akkor, mire én Orbán Viktor főlovászmesterévé a addigra Orbán Viktor George W. Bush főlovászmesterévé válik, és akkor így a körbe bezárul. A szörnyű majd mennyire nincsen hála az amerikaiakban. Tehát, hogy itt vannak a hogy tényleg beálltak az elmúlt 20 év legocsmányabb háborúja mögé. <gül> <gül> Támogatták tüzölvizen keresztül azt a hazugságot, amire, amire ép, épült az egész iraki invázió. Nem tettek fel kérdéseket, fűszövetségesek voltak. Most van egy kérdés, amiben jó, most megpróbálnak valamit is önállóságot, valamit is. szeretném saját Jó, nem az iraki olajat akarják meg gázt megvásárolni, hanem a, a kaukázusi. Na, ilyen árulást követnek el, igen. Jó, hát különben nagyjából tényleg erről van szó, mert, mert a, a, a Nabukó az, az ugye olyan, olyan érdekeltségekből is szállíthatja a földgázt, ahol, ahol jelen vannak jelentősen az amerikaiak, meg mindenképpen egy olyan térségből, ahol az amerikai hadsereg állomásozik. Oroszországban nem állomásozik az amerikaiak, tehát hogy ott nem tudják a kezüket, azt, azt, a, <gül> <gül> azt a drága pici rajta tartani a gázvezetéken, kvázi ezzel zsarolva Európát. Tehát nekik egy kifejezett stratégiai érdek, hogy, hogy, hogy a Nabukó épüljön meg, mert akkor lesz beleszólásuk abba, hogy, hogy mi történik olaj meg gázfronton Európában. Ha és és, és mi, miért is ne lenne ez egy remek alkalom arra, hogy Orbán Viktor ezzel a többszörös, sokszoros, sokmilliószoros tömeggyilkossal ezzel a George W. bush sal Bratisson. Miért is ne lenne ez egy kiváló alkalom erre? Orbán Viktornak amúgy is nagyon-nagyon jó, hagyományosan nagyon jó kapcsolata van a neokonzervatívokkal, adutajak itt például személyes jó barátságára, Szilvió Berlusconi volt olasz miniszterelnökkel, adutajak itt például. pártszövetségi kapcsolatára, a volt izraeli miniszterelnökkel, Ariel Sharonnal, talán kevesen tudják ebben az országban. Lehet, hogy pár hallgatót meg is fogok lepni ezzel, hogy az izraeli likut párt, amelyik hát a humanitárius bűncselekmények tömkelegét követi el a palesztinok terhére a Közelkeleten. az történetesen a Fidesznek a testvérpártja, és hogy valami két évvel ezelőtt volt kint Orbán Viktor Izraelben, ahol a templom hegyen sétált Ariel Sharon társaságában, és nagyon-nagyon-nagyon elmélyülten próbálták ápolgatni a, a testvéri, a párt, párt szövetség kapcsolatait. Tehát ezek testvérpártok, ezek testvérpolitikusok. Ariel Sharon és Orbán Viktor félreértés ne essik. Tehát Ariel Sharon, akinek én szerintem még mielőtt meghalt, nagyon-nagyon indokolt lett volna egy, egy, egy nemzetközi bíróság elé állni, ami azok miatt a a gyilkosságok miatt, amiket az ő parancsára, az ő utasítására elkövettek. Ő Orbán Viktor albrat Hát most íme itt van Orbán Viktor legeslegújabb szövetségese. Az olajfrontján kötött újabb... újabb hát szövetség. ez egy régi új barátság. Hát azért Hogy egy orszályú azért ennek vannak hagyományai. Tegyük hozzá. Én, én igazából arra vagyok kíváncsi különben, hogy... Ö, ö... Uh, nem is tudom, meg fogom nézni a, az ATV-n az újságíróklubot, mert, mert ott azért tényleg én semmi más nem tapasztaltam, mint hogy arról beszéltek ezek a figurák, amikor így külpöltik a szóba, jött, hogy Amerikával szembe menni az, az nem reális dolog, az nem helyes dolog, aki Amerikával szembe megy, a szemenköpi Európát, szemenköpi az Atlanti együttműködést, az Magyarországot a Balkára, meg nem tudom én milyen bezárkózásba viszi, és most hát... Kíváncsi vagyok, hogy ezek az érvek el fognak-e hangozni majd Gyurcsányjal szembe, bár. bár... Azt gyanítom, hogy nem fognak elhangozni, mert amikor megtörtént jobb oldalon is ez a fajta paradigmaváltás, és, és eddig ugye a jobb oldali, nem tudom én, hosszú éveken keresztül a jobboldali média megértelműség Putyinra úgy tekintett, mint, mint egy új nagyszerű vezetőre, egy új modellre, ami az igenis az erős karizmatikus vezető, aki rendbe teszi Oroszországot. Aztán aztán lassanként egyszer csak. Előjött az, hogy ez igazából egy KGB-s figura, ez igazából szovjet, ne, nem, nem, nem is olyan jó vezető, nem is olyan jó ha, mint azt mi gondoltuk, és simán levezényelték az átállást most. Ugyanezt fogjuk látni szerintem a Magyar a TV műsorán is, hogyha rendesen odafigyelünk. Van egy telefonunk, halló, halló. Hello, Helló, sziasztok! Igazán, Dibor én csak a metróhoz szerettem volna még egy gondolat erejéig visszakanyarodni, ha lehetséges. Igen, igen. Uh, én megmondom őszintén, annyira nem érdekel, hogy hogy hívják azt a két lukat, meg annyira nem érdekel, hogy kinevezje el, meg annyira... Tehát ezek annyira indiferenc dolgok, engem az bosszant igazándiból, hogy arról meg olyan mélységesen hallgatnak, hogy a költségvetésből erre pénzt már régen elköltötték, és még egy centit nem mentek előre ezek a fúró pajzsok. És azt a fennmaradó pénzt, azt megint az én zsebemből fogják kigazdálkodni. Kigazdálkodni... A, a, a szum nem volt helyes. A tességebet fogják kivenni, kilopni, meg uh, valami ilyesmi. Bármilyen néven illethetjük, de ez... ez Csak tűnt. a gazdálkodással nem. Hát a garázdálkodással. A gorázda, szót, azt ajánlom a figyelmedbe. É, így van. Nagyon szépen köszönjük. Ez bosszant igazándiból. Köszönöm én. Köszönjük a telefont. Szóval, arról, arról van szó, hogy Dési, meg Bolgár úr arról fognak beszélni, hogy, hogy hát az amerikai külpolitikát, az amerikai hatalmi hatalmi érdekekhez való igazodás, hát az, az egyetlen politikai racionalitás. Kvázi Orbán Viktor az, aki most jelenleg ennek a letéteményese. Tehát azért, biztos, hogy a Magyar A.TV az összes olyan műsorával, mint 700-as klub, meg One Cube, meg én nem tudom milyen műsorok, milyen neokonzervatív szórakoztató műsorok vannak ott, azokkal most elég nagy bajban van. De most képzeld el, hogy mi az, hogyha a 700-as klubban majd Orbán Viktorról raknak egy összeállítást, hogy, hogy itt van mi emberünk, aki képviseli a dorosz nyomulással szemben a, az amerikai érdeket. De tényleg, ilyenkor azért zavaróak a körülmények. Tehát, kíváncsi lennék bolgár úr véleményére ebben a konkrét helyzetben. Tehát, hogy most akkor az, hirtelen az Orbáni vonalat kell követni? Vagy? Tehát ez az érdekes, amikor ugye, olyan szépen egybecsengenek a világpolitikai viszonylatok és a magyar politikai érdekeltségek, és akkor megford mert ezekkel gyakran előfordul. És akkor így zavarban vannak. Körülbelül olyan zavarban. De én, azt nem, én ebben nem vagyok biztos, hogy zavarban lesz neked, tehát, hogy elképzelhető, tehát, hogy ez lenne a racionális, de, de igazából már annyiszor kellett ezt megcsinálni a mindenkinek. Tehát, amikor, amikor ők egy baloldali kormány mellett agitáltak, és a baloldali értékek mellett is, annak kaptak egy neokonzervatív kormányt, neokonzervatív értékekkel, akkor egy másodperc alatt ezt helyre rakták magukba, tehát, hogy nem volt ezzel sohasem gond. Igazából nem amit de, de de valahogy mégsem így működik a magyar értelmiségnél, akárban, akár, akár jobboldali. Tehát a, a mondom a Demokrata sajtó klubjában sem volt különösebb probléma a, abból, hogy kerényi még azon károgott három éve, hogy, hogy milyen gonosz ember is ez a George Bush, majd most meg fogjuk tapasztalni, amikor azon károk, hogy, hogy az a Putin az, az egyik olon a gazdán. a volt kgb s Beszéljetek már róla, hogy, egy, hogy ez egy villamospotló metró vicc állomásokkal a belvárosban. Tehát hogy aztán azt írja, hogy ez, ez, ez nem is egy, egy komoly projekt, ezt írja az SMS író. Hát állítólag a világ egyik legrövidebb metrója. De, de építkezését tekintve meg a leghosszabb. De, de most, most tényleg nézzünk szembe a valósággal és a realitással. A kínaiak, egy hatalmas egymilliárdos ország, ők megteltik azt, hogy megépítik a világ leghosszabb metróvonát. Ugye egyszerre valami tíz metrót építenek Pekingbe az olimpiára, most tíz metrós fúrnak. Tehát ők, ők ők nekik az a cél, hogy a legnagyobbak legyenek. Mi meg viszont merjünk kicsik lenni, és mi megcsináljuk a legkisebbeket. És a, a, igazából hát most az embert nagyon nehezen tud dönteni, hogy mi szebb vajon egy ezer éves tölgy, vagy egy bonszáj. Mind a kettőnek van a szépsége. A mi kormányunk egy kis bonsait, nem, nem, nem Csak az a probléma, hogy állandóan ezer éves tölgyről beszél. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben,